Suntem în Cartea Apocalipsa, capitolul 11, la sunetul trâmbiței a șaptea. Și nu vom afla detaliile a ceea ce declanșează trâmbița aceasta decât în capitolul 15. În capitolul 15 vom afla că această a șaptea trâmbiță va declanșa pe pământ ultimele potire de judecata lui Dumnezeu peste locuitorii Pământului. Sunt judecăți pe care oamenii nu le-au mai întâlnit și este ultimul val de mânie și de judecată pe care Domnul îl revarsă peste Pământ. Dar acum suntem aici, în capitolul 11, când la trâmbița aceasta a șaptea aflăm că în cerul se declanșează laudă și mulțumire. Și duminica trecută ne-am uitat la primul aspect al acestui pasaj, și anume că glasurile îngerilor s-au unit și au adus o cântare de laudă. Și am văzut care sunt cuvintele acestei cântări. Vă reamintesc că aceste glasuri puternice ziceau, Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său, și El va împărăți în vecii vecilor. Ceea ce spun îngerii este că împărăția acestei lumi va trece într-o zi în mâinile Domnului Isus. De ce spun îngerii asta? Pentru că acum împărăția lumii este sub stăpânirea diavolului. Diavolul și Satana este Cel care conduce lumea aceasta. Lumea se află la degetul diavolului. Dar va veni un moment când această împărăție va fi condusă și stăpânită de adevăratul ei stăpân, ce-anume Domnul. Am văzut că acest lucru nu este o probabilitate. Când spune Scriptura, împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului, este un eveniment viitor care deja s-a stabilit, deja s-a înfătuit. Încă nu suntem martorii acestui eveniment, dar este cu siguranță o realitate care va avea loc. Domnul este finalistul istoriei. El este cel care va pune punct acestei istorii. Acestei De aceea mă opresc și în această dimineață și vreau să vă provoc și să ne întrebăm fiecare, în mâna cui ne-am așezat sufletul? Ar fi o nebunie să înțelegem din Scriptură că finalul îl are Domnul și să nu-ți pui sufletul în mâna Lui. Ar fi o nebunie să înțelegem că Domnul este Cel care finalizează, El este Stăpânul, El este Judecătorul, El este Cel în fața căruia vom sta fiecare și astăzi cât că avem ocazia să ne împăcăm cu El să nu o facem. În această dimineață, mergem mai departe și privim la o altă cântare. De data aceasta este cântarea celor 24 de bătrâni, pe care uh, stim că aceștia reprezintă Biserica Domnului Isus. Cei 24 de bătrâni reprezintă Biserica glorificată, biserica înălțată, slăvită, biserica din toate neamurile care va, avea, care va fi în acele momente în ceruri. Și ne spune că după ce îngerii au cântat această cântare de laudă a împărăției Domnului nostru Isus Hristos, cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea Lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat Lui Dumnezeu. Și au zis, îți mulțumim, Doamne tot atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și a început să împărățești. Neamurile se mâniașeră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc. Pământul. Aceasta este cântarea bisericii. O cântare de mulțumire. Și chiar dacă ziua mulțumirii a trecut, ne oprim în această dimineață și din nou ne provocăm sufletele să mulțumim Lui Dumnezeu și să învățăm uh, această cântare de mulțumire a cerului, a bisericii glorificate. Și ce frumos ar fi ca această cântare care va fi cântată în cer, să începem să o repetăm încă de astăzi, încă de aici, de pe pământ. Să învățăm cuvintele acestei cântări, să învățăm uh, care sunt motivele de mulțumire a Bisericii glorificate. În primul rând, aflăm că Biserica glorificată din cer îi mulțumește lui Dumnezeu pentru atributele sale, pentru caracterul lui Dumnezeu. Așa începe Biserica în cântarea aceasta. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, atotputernice, care ești, care erai și care vii. Frumos a rugat cineva în dimineața aceasta ca întotdeauna să avem în fața ochilor noștri gloria ta, gloria lui Dumnezeu. A fi frumos și este un exercițiu pe care trebuie să-l facem. Atunci când venim la închinare, atunci când ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, atunci când ne rugăm să avem în fața noastră gloria și slava, să înțelegem pe cine avem în fața noastră, cui ne închinăm, cui cântăm, cui ne rugăm. Și Biserica glorificată înțelege lucrul ăsta. Stă în fața Domnului și se pleacă la pământ și mulțumește pentru atributele Lui. Această expresie, cel care erai, cel care ești, și care vii, este o expresie pe care o găsim și în capitolul 1, versetul 4. Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine. În capitolul 4, versetul 8, găsim din nou această expresie. Are, avem de a face aici cu Dumnezeu, cu Cel atotputernic, cu Cel care era, atunci când venim să-i mulțumim Domnului, venim să-i mulțumim pentru ceea ce a fost Domnul pentru noi. Domnul a fost Creatorul nostru, e Cel care ne-a zămislit, e Cel care ne-a creat, e Cel care ne-a mântuit, e Cel care ne-a ales. Sunt lucruri pe care atunci când privim în spatele nostru, îl vedem pe Hristos la lucru în viețile noastre și pentru asta suntem chemați să-i mulțumim. Apoi să ne uităm la El, la Cel ce este pentru noi astăzi. El este Cel care ne susține în fiecare zi. El este Cel care ne dă respirație, viață, sănătate, fiecare pas pe care îl facem, îl facem prin puterea Lui. El este Cel care ne dă familie, copii, părinți, apă și hrană. E Cel care ne protejează, e Cel care ne dă minte, e Cel care ne vorbește din Sfrituri chiar în aceste clipe. E Cel care vine și vom vedea cum este Hristos și cum va fi El, Situa în Apocalipsa ne descrie întâlnirea noastră cu El. Frecții mei, frați și sorori, acestea sunt motive esențiale de mulțumire pentru noi. Și cred că este bine să mulțumim pentru lucrurile materiale, pentru lucrurile financiare, pentru sănătate, pentru lucrurile pe care le vedem, dar să nu ezităm. Să nu ignorăm că ori de câte ori stăm înaintea Lui Dumnezeu, să îi mulțumim și să-L lăudăm pentru ceea ce este El. Să nu ne îndrăgostim mai mult de darurile Lui decât de El. Și dacă Domnul nu ne dă nimic, ar trebui să-L iubim la fel. Amin? Amin. Și dacă nu avem nimic, recoltă -l. Și dacă suntem o viață întreagă prin spitale, ar trebui să-L iubim pe El la fel. Noi nu-L iubim pentru că El ne dă. Noi-L iubim pentru ceea ce este. Și asta uneori este greu, așa Dar aceasta este, acesta este testul, aceasta este dovada unei iubiri veritabile față de Domnul. Să te uiți la El, să spui, Doamne, nu mă uit la ceea ce sunt, nu mă uit la ceea ce am, nu mă uit la ceea ce n-am, nu mă uit la ceea ce nu mi-ai dat și el l-ai dat la alții, nu mă uit cum sunt alții, că nu știu unde și cum sunt eu, nu mă uit la ceea ce am vrut o viață întreagă și nu mi-ai împlinit, mă uit la tine și când mă uit la tine, îmi este suficient și mă bucur de tine. Ești la fel de bun, ești la fel de îndurător, ești la fel de răbdător, ești un Dumnezeu a tot puternic și pentru asta te-a Aceasta este lecția pe care ne-o predă Biserica răscumpărată. Acolo, așa se cântă, așa se mulțumește. Apoi, un alt motiv de mulțumire a Bisericii din cer este că Biserica îi mulțumește lui Dumnezeu pentru victorii. Fiștigate de Domnul. Ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Biserica glorificată înțelege că puterea și controlul îl, au, îl are doar Domnul. Puterea este a Lui, spune Biserica. Este o Domnie permanentă. A voi voie să vă dau un exemplu. În 1952. Elisabeta II a fost încoronată ca și regina Marii Britanii la Westminster Abbey. Uh, Episcopul de Canterbury a fost cel care a oficiat această, această uh, încoronare și Episcopul a luat coroana și s-a îndreptat spre poporul adunat și a întrebat poporul, o acceptați pe Elisabeta să vă fie suveram? Și tot poporul a răspuns, da, o acceptăm. Apoi regina a rostit jurământul. I s-a oferit o Biblie, s-a împărtășit înaintea preotului, s-a așezat pe tronul regal, i s-a pus o robă regală făcută doar din aur, i s-a pus un inel regal în deget, un sceptru și apoi i s-a așezat corona pe cap. Armata britanică a salutat acest act prin câteva salve de tun și într-o procesiune grandioasă, regina, suveranul, a plecat spre locul unde s-a dat un banchet regal. Dar până în ziua de astăzi, toată lumea știe că regina Angliei doar semnează decretele primului ministru și a parlamentului. Nu are nicio putere. Puterea aparține poporului și a conducătorilor lui. Regina doar semnează ceea ce prim-ministru și parlamentul hotărăsc. Puterea aparține conducătorilor. Atunci când noi, pocăiții, spunem la botez sau spunem în mărturisirile noastre sau în cântările noastre sau în, în, în tot ceea ce declarăm că Domnul este Hristos, Mântuitorul este Domn al vieții noastre. Oare la ce ne gândim? Atunci când stăm în apa botezului sau stăm în fața bisericii și când suntem întrebați cred că Domnul Isus cred că Iisus este Domnul vieții tale? Și noi spunem cred că Iisus este Domnul vieții mele. La ce ne gândim? Nu cumva ne gândim că Iisus Hristos este un fel de regina angliei, nu cumva îi pregătim Domnului o zi specială, așa cum i-au pregătit englezii Regina Elisabeta o zi specială din coronare, și ziua asta este Duminică. Venim și aici Duminică este ziua Împăratului nostru. Nu cumva îl îmbrăcăm pe Domnul în haine regești, îi punem o coroană impresionantă pe cap, îi construim biserici și clădiri și catedrale pentru că este Împăratul, facem colecte în numele Lui, facem programe pompoase programe spre slava și spre cinstea Lui, plătim chiar misionari care să meargă până la marginile Pământului, să-i extindă Împărăția și să misioneze. Dar în viața de zi cu zi, noi avem puterea. Nu cumva? Nu cumva îl preferăm pe Domnul stăpân și suveran peste creație, nu cumva îl preferăm pe Domnul Isus să fie împărat și să stea pe tronul Lui flăvit din ceruri, dar noi să ne facem poftele în fiecare zi. Nu cumva îl declarăm pe El împărat doar ca să ne semneze petițiile, doar ca să ne semneze rugăciunile, atunci când îi le vom prezenta. Nu așa este Domnul Iisus. Când biserica stă în fața Lui în ceruri, biserica spune, ai pus mâna pe puterea ta, cea mare. Biserica înțelege în cerul că El este puternic că El are puterea, că mâna Lui este puternică și că a început să împărățească El este stăpân și fiecare lucru pe care îl facem nu-i prin puterea noastră, ci este prin puterea Lui. Asta este, acesta este un motiv de mulțumire pentru, pentru biserică și ar trebui să fie și pentru noi. Domnul să ne ajută să-L vedem pe Domnul așa. El este puternic, El este stăpân. În al treilea rând, versetul 18 ne spune că un alt motiv de mulțumire, pe lângă faptul că El este ceea ce este, cine spune că este, apoi El este puternic și mâna Lui are puterea, mâna Lui este Toată istoria și toată viața noastră și toate familiile noastre și biserica și tot ceea ce suntem în este acolo. El face numai ce vrea El. În al treilea rând spune, îi mulțumim, spune biserica lui Dumnezeu pentru judecățile sale. A venit vremea să judeci pe cei morți. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. Din cer unde este laudă și închinare, Ioan coboară pentru un moment pe pământ și ce întâlnim? În timp ce în cer biserica cântă și îl slăvește pe Dumnezeu, în timp ce biserica îi mulțumește lui Dumnezeu în pe pământ, ne spune Ioan, că neamurile se este mânie, este supărare, este furie și ostilitate față de tot ce-i Asta va fi atmosfera în vremurile acelea. Tot ce-i ducomnicesc, tot ce-i dumnezeiesc, va fi, oamenii se vor întoarce cu, cu ură spre acest lucru. Cum afla un pic mai târziu că toate națiunile se vor uni într-un război masiv împotriva lui Dumnezeu și împotriva Domnului Iisus. Toate națiunile vor încerca să-L ucidă și să facă război cu Domnul. Și cu cât harul este respins mai mult, cu atât ura se acumulează. Numai că cântarea din cer spune că Domnul va judeca. A venit vremea să judeci. Ne oprim aici pentru un moment, pentru că sunt în, aceste, în acest verset 18, sunt două componente al acestui act final. Primul aspect este timpul de judecată. O judecată pe care Domnul o pregătește iar al doilea moment este un timp de răsplătiră. Observat în versetul 18, aceste două cuvinte, a venit vremea să judeci și a venit vremea să răsplătești pe robii tăi. Lumea este indiferentă față de acest adevăr. Oamenii cred și vorbesc că lumea asta va merge la nesfârșit și că Dumnezeu nu contează ce spune,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 dacă știm că va veni un moment al judecății și al răsplătirii, ce fel de oameni ar trebui să fim noi astăzi? Și vreau să vă invit la a medita în dimineața aceasta la acest aspect al judecății lui Dumnezeu. Și ne întoarcem la cuvintele Apostolului Pavel din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, când spune căci toți trebuie să ne împătișem înaintea scaunului de judecata Lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau rău, pe care îl va fi făcut între ea în trup. La această judecată se referă și Ioan, aici în Apocalipsa 11, la judecata din fața scaunului Lui Hristos. În Noul Testament, acest scaun este numit Bema, Bema este acea platformă ridicată unde cezarii stăteau pe o bancă și răsplăteau pe cei care au avut merite sau au contribuit în mod eroic la câștigarea unor bătălii. După război, veneau soldații bravi și erau așezați pe Bema, în fața scaunului de judecată al Cezarului. Nu ca să fie o sândiță a moarte, nu ca să fie mustrați, ci ca să fie răsplătiți pentru ceea ce i au făcut. Și noi așteptăm această întâlnire cu Hristos. Și noi așteptăm momentul când Hristos ne va chema pe fiecare și avem dorința să auzim acele cuvinte bine, rob bun și credincios. iubiți mei, frați și surori, noi nu ne dorim o răsplată din partea Domnului de dragul răsplății. Am auzit uneori, și cred că și că ați auzit, nu trebuie, frate, răsplată, doar să fiu acolo în holul cerului, doar la ușă, după ușă acolo. nu trebuie beha, nu trebuie platformă, nu trebuie să fiu eu primul, doar să intru. Această atitudine dezvăluie o lipsă de dragoste pentru Domnul, dacă mi voie să spun, dezvăluie... Lene, dezinteres. dacă părintele ar spune copilului, dorința mea pentru tine este să iei nota 10, dorința mea și ceea ce îmi doresc cel mai mult este să te văd cu plenul întâi, la finalul școlii. Și copilul ar spune, vrea tata asta, dar eu doar că trec la clasă. Ce înseamnă asta, vis-a-vis -vis de relația dintre băiat și tatăl? dintre copil și părinte. Nu e așa că nu-i pasă de ceea ce spune tata? Nu e așa că nu i interesează de dorințele tatălui. Când el știe că tata ar vrea să aibă coronița pe tată, și el zice, doar să trec clasa. Un cinci, așa, tras de păr și suficient. Doar să știu că am trecut. Așa că noi nu ne dorim răsplată de dragul răsplății. Noi nu ne dorim răsplată și cunună doar ca să ne lăudăm, nici măcar nu ne vom lăuda în cer, pentru că spune Scriptura că cei care vor avea coroană, ce vor face? O vor lua -o și... Nici asta în moment. Ia ta slava și gloria. Dacă am putut face ceva bun pentru tine, am făcut-o pentru că tu mi-ai dat putere. Nu va fi acolo, ne vom uita unii la alti, nu, eu am, tu nu ai. Noi nu ne dorim asta de dragul coloanei, ci pentru că răsflățile reflectă aprobarea Domnului față de noi. Noi știm că Domnul vrea să se uite în ochii noștri și să ne spună, bine, rob bun și credincios. de aceea vrem să fim rob bun și credincios, pentru că asta dorește Tatăl nostru și Domnul nostru. Cum va fi această judecată? Cum ne va judeca Domnul Isus? În primul rând, judecata va fi una corectă. Am citit aici că scaunul de judecată al cui este? Al lui Hristos. Când spune Scriptura aici, toți trebuie să ne înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, asta înseamnă, stăm în fața lui Hristos și acolo totul va fi judecat corect. Nu este scaunul unui avocat sau unui judecător de la curtea înaltă de justiție. Nu este vreun judecător, știu de pe unde, ci este judecătorul Hristos și El întotdeauna va judeca corect și drept. În al doilea rând, ne spune Scriptura că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată. Cuvântul înfățișat aici înseamnă a evidenția, a întoarce pe toate părțile, a întoarce pe dos. Cu alte cuvinte, nu doar că vom fi judecați corect, ci vom fi judecați pentru toate lucrurile. Vom fi dezgoliți. Este o altă, un alt sens al cuvântului înfățișat. nu e doar o, o chestiune de a sta prezent în fața Domnului, ci cuvântul este mult mai adânc, înseamnă dezbrăcat de orice fațadă, de orice mască, întors pe toate părțile, întors pe dos și pe față. Toate subterfugile vor fi supuse cercetării. Nu este lucru ăsta uimitor? Să înțelegem că faptele bune pe care le-am făcut vor fi evocate, iar faptele rele vor fi aduse la Lumină. Gândurile dumneavoastră în aceste, în aceste clipe sunt înregistrate de Domnul și vor fi aduse la Lumină într-o zi. Fapta bună pe care am făcut-o cu motivație de mândrie va fi adusă la Lumină. Fapta rea pe care am făcut-o și nimeni nu știe de ea, din nou va fi adus acolo pentru toate lucrurile. Toate lucrurile vor fi evidențiate acolo. Corul a cântat că Domnul cunoaște toate lucrurile și în ultima cântare cred că a fost această, această expresie că Domnul cunoaște ungherul cel mai ascuns al vieții noastre. Toate cotloanele minții și sufletului nostru sunt cunoscute de Domnul. Acuzațiile false vor fi aduse la lumină. Poate cineva te-a acuzat pe nedrept și nu ai putut să te ape. Și toată viața lumea a crezut că așa ai fost. Ce ai suferit? E, în ziua aceea, Domnul va aduce la lumină, în fața cerului și în fața tuturor. Că ai fost? Că ai vedea toate. și neînțelegerile, toate își vor aștepta verdictul acolo. Pentru mine, lucrul ăsta este nu doar motivator să trăiesc o viață curată. Pentru mine, nu-i doar un lucru care mă responsabilizează și mă face să merg cu grijă, dar este și un lucru care mă încurajează și mă liniștește. Pentru că multe lucruri din viața mea și din viața dumneavoastră vor fi adus la lumină atunci. Și stau liniștiți. 1 Corinten 4 cu 5 este un verset care, pe care l-am luat cu multă vreme în urmă, în viața mea, ca un pilon la care, de care mă strijin uneori. Și atât ce spune acest lucru. De aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul. Întâi Corinten 4 cu 5. Băieții de la pupitru, dacă putem să-L și punem. De aceea că nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care, ce va face? Va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va chepăta lauda de la Dumnezeu. Asta ce înseamnă? înseamnă că toate lucrurile atunci ale inimii. Acum noi noi apreciem lucrurile pe care le vedem și le auzim. Și e bine să ne apreciem, e bine să ne corectăm, e bine, dar nu putem decât ceea ce vedem, auzim lucruri palpabile, eu pot judeca ceea ce spuneți dumneavoastră, dumneavoastră mă puteți judeca de ceea ce vedeți la mine, în mod vizibil, dar sunt lucruri pe care nu le vedem. De ce a spus fratele ce a spus? Asta nu mai vedem. De ce s-a furtat? Ce a fost în inima lui când fratele a reacționat cum a reacționat Asta nu mai vedem. De ce, ce se întâmplă și ce a fost în inima acelui acelei suror sau acelui tânăr? Nu știm. Și nu poți să judeci lucrul acesta, pentru că lucrul acesta nu se vede. Poți să spui despre un om că este smerit dar nu-i știi inima, că putea să fie o mândrie cât casa în viața lui. E mândria săracului, mai este și acest lucru. Poți să spui despre cineva că e mândru, că te uiți la el și spui, uite cum merge. Dar nu știi ce e în inima lui. Ei, toate aceste lucruri ascunse, spune Scriptura, vor fi aduse la Lumină și atunci vei spune, Oh! dar eu am crezut că... Oh, ai crezut? Dar acum vin toate lucrul la Lumină? Dar eu am crezut că atunci... Da, dar n-ai știut. Pentru că atunci fiecare își va căpăta la de la cineva că în va vor fi mai printre. Tocmai din cauza acestor aduceri la Lumină. de la cineva și-a spus, o, oh, ce frate pocăit, fie atent cum vorbește. Și în ziua aceea, când lucrurile vor fi aduse la Lumină, îți vedea seama că nu era atât de pocăit. De-a cineva și spui, fii atent cum cântă, extraordinar e omul ăsta. sau... Sau spui la cineva, nu, nici nu mă uit la sora asta. Și când vor, vor fi aduse lucrurile la lumină, vei vedea că sora aia, în intimitatea ei, în simplitatea ei, a realizat mult mai mult. De aceea, Si spune că toate lucrurile vor fi aduse la lumină. Toți trebuie să ne înfătișăm. Și acesta este, este cuvântul în al primelea rând. Vom fi judecați cu imparțialitate. Roman, capitolul 2, versetul 11, apostolul ne spune că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere față omului. Înaintea lui Dumnezeu, poate înaintea noastră, ai preferințe și te port într-un fel cu unul și cu altul, ceea ce n-ar trebui să fie în biserică, spune Iacob, n-ar trebui să avem așa ceva, și am învățat din episodul lui Iacob, că în biserică nu trebuie să ne uităm la fața omului, la, așa cum nici Dumnezeu nu se uită. Bogații nu vor avea privilegii în ziua aceea a judecății. Orice calitate omenească va deveni nesemnificativă că ai fost păstor, sau că ai fost vădu, sau că ai fost patron, sau că ai fost cine ai fi fost președinte, sau că ai fi fost uh, uh, preot, oricine ai fi fost. Nici o calitate omenească nu stă și nu-l va convinge pe Domnul să aibă o altă măsură pentru tine sau pentru mine. George Whitefield, marele predicator englez, prin care Domnul a adus o mare trezire în America, a fost la un moment dat, că singurul epitaf pe care și l-ar dori pe piatra sa de mormânt ar fi următorul. Aici o dignește George Whitefield. Ce fel de om era el va arăta ziua cea mare. Ce fel de om a fost Whitefield o va arăta doar ziua aceea. În al patrulea rând Vom fi judecați individual, fiecare. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea, pentru ca fiecare să-și primească răsplata. Roman 14, 10 cu 12 spune așa, Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecate Lui Hristos, că este scris, pe viața mea mă jur, zică Domnul că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă Lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea tot o despre sine însuși, înaintea Lui Dumnezeu. Iubiți-me, frate și surori, și frate și prieteni, nu vom vorbi în ziua aceea în favoarea nimănui. Fratele Marcu Michitur avea o vorbă spunând, înaintea Lui Dumnezeu, fiecare cu buletinul Lui. Nu vom putea vorbi în favoarea copiilor noștri, în favoarea părinților noștri, a soției sau a soțului. Uneori citeam mai mult o ilustrație și uh, ideea acelei ilustrații era că uneori cântăm în cor și în cor uneori suntem acoperiți de alții mai buni ca noi. S-a întâmplat lucrul ăsta undeva la o curte regească când un instrumentist, pentru că a vrut și el o pâine mai bună, s-a băgat undeva în orchestră și în cor, dar nu știa să cânte, dar doar se făcea că cântă, pentru că erau alții în jurul lui care l-acopereau și el părea că este unul din marii cântărezi la curtea regală. Într-o zi însă, regele a avut o idee. Fiecare corist și fiecare instrumentist să vină în fața lui și să aibă un sol. Și săracul om, săracul ipoprit, săracul fățarnic, a rămas mai scund, de un cap. Așa este și la noi. Trecem prin viață și uneori avem impresia și dăm impresia, pentru că alții sunt cu noi și ne ia valul și mergem împreună, că suntem într-o biserică bună, sau suntem într-o conjunctură bună, sau că avem părinți buni, sau că avem bunici buni, sau că avem, știu eu, și mergem înainte. Dar vino o zi, dragii mei, și suror că în fiecare vom da un stolo înaintea Domnului. Cum este viața noastră? Și în ultimul rând, vom fi judecați cu har. Ferul în care astăzi trăim va determina ce fel de cuvinte vom auzi din gura Domnului nostru. Răsplata nu este bazată pe rezultate. Atenție! Și am spus toată de mai multe ori și repet și în această zi, răsplata noastră nu este bazată pe rezultatele sau pe mărimea lucrării noastre, ci răsplata este primită pe baza credincioșiei, a loialității noastre față de Hristos, față de cuvânt în tot ceea ce facem, în folosirea timpului, a darurilor, a comorilor pe care le-am avut la dispoziție, a felului în care am știut cuvântul și l-am trăit. Și mă rog ca în perspectiva acestei judecăți să ne trăim viața cu grijă și cu credincioșie față de Domnul. Și Domnul să ne ajută la asta. Amin. Vă chem să ne la rugăciune. Haideți să stăm înaintea Domnului să ne rugăm! Părinte, care ești în ceruri, te lăudăm pentru ceea ce ești tu în viețile noastre. Îți mulțumim că ești Tatăl nostru, îți mulțumim pentru că ești Creatorul nostru, ești Cel care ne ții în fiecare zi cu mâna ta puternică. Îți mulțumim că nimic nu se întâmplă în viața noastră sau în jurul nostru fără știrea Ta. Îți mulțumim că niciun fir de păr nu cade fără ca Tu să nu îngădui lucrul acesta. Și, Doamne, la această dimineață ne-ai spus și ne-ai reamintit că vom sta într-o zi în fața Ta la judecată. O, și ce judecată dreaptă și fără părtinire va fi acea judecată. În perspectiva acestei întâlniri cu tine, în perspectiva acestui timp de evaluare a vieții noastre și a judecății noastre, te rog, dă-ne înțeleptimea să trăim după cuvântul tău, în fiecare zi să ne evaluăm viața, să ne cercetăm în lumina cuvântului și fiecare gând și vorbă și faptă, fiecare gest pe care îl facem, fiecare motivație a inimii, să fie binecuvântată de tine, să fie sfințită de tine și de cuvântul tău, să ne lăsăm în fiecare clipă călăuziți de Duhul Tău cel Sfânt, să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, și așa să trăim. Te rog să fii cu noi în după amiaza acestei zile, păzește-ne trupurile, sufletele, mințile, familiile, și dacă ne îngăduie și după masă să ne întâlnim în casa ta, te rog, onorează-ne cu prezența ta, Fă-ne, să fă -ne capabil să Te vedem, să Te simțim, să Te auzim și dă-ne puterea să trăim pentru slava Ta. În numele Domnului ne rugăm. Amin. Amin. Și Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cerul și părtășia Duhului Sfânt, să fie și să rămână cu fiecare dintre noi de acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Amin. Fiind din